Pinocchio Det var en gång en snickare som hette Gepetto. Han bodde ensam i sin lilla verkstad, omgiven av klockor och speldosor av trä och drömde om att ha en liten pojke till sällskap. En dag bestämde han sig för att tälja en docka av trä. Jag ska kalla dig Pinocchio, sa han. Åh, vad jag önskar att du var en riktig pojke. Och så gick Gepetto och la sig. Medan Geppetto sov kom den blå älvan och sa Geppetto har alltid varit snäll mot alla så jag ska ge Pinocchio livets gåva. Och Pinocchio blev levande med ens. Jag kan gå, jag kan dansa, jag kan prata. Pinocchio var överlycklig. Geppetto vaknade av allt oväsen och upptäckte till sin stora förvåning att hans önskan hade blivit sann. Du lever min träpojke! Och så började de dansa glatt. Geppetto gav Pinocchio lite pengar till böcker och skickade iväg honom till skolan. Stanna inte någonstans på vägen, sa Geppetto till Pinocchio. Pinocchio gick glatt längs vägen när han mötte en pojke. Vart är du på väg med alla de där pengarna? Frågade pojken. Jag ska köpa böcker och gå i skolan, svarade Pinocchio. – Ska du inte köpa godis istället? – frågade pojken. Plötsligt viskade en talande liten syssa i Pinocchios öra. – Gör det inte, Pinocchio! Lyssna inte på honom! Men Pinocchio sig inte om syssan och gick till godisaffären i alla fall. – Fick du alla de där pengarna till godis? – frågade tanten i affären. – Ja, ja. Min pappa ville att jag skulle köpa godis, svarade Pinocchio. Genast växte hans näsa. Genast när han kom ut ur affären stal den andra pojken godiset från Pinocchio. Han hade blivit lurad. Den talande syssan såg att Pinocchio hade mindre pengar, så han frågade Vad hände med pengarna, pojke? Jag... jag tappade dem, svarade Pinocchio. Hans näsa växte ännu mer. Pinocchio gick vidare och mötte en räv och en katt som sa – Hej pojke, vill inte du gå på dockteater? Den här biljetten kostar bara fem mynt. Pinocchio bestämde sig för att gå. – Jag har fem mynt här som min pappa sa att jag skulle lägga på underhållning. Och hans näsa växte igen. Pinocchio försökte komma in på föreställningen, men biljetten var förfalskad, så de lät inte Pinocchio komma in. Han gick och satte sig i ett hörn och grät. En egendomlig man med långt svart skägg såg Pinocchio sitta och gråta. Det var Stromboli som ägde dockteatern. Han förundrades. En docka utan trådar. Han bjöd raskt in Pinocchio att vara med i föreställningen. Pinocchio gick upp på scenen och dansade, hoppade och sjöng medan Stromboli skötte de andra dockorna. Publiken var förtjust. Plötsligt snodde dockornas trådar in sig i Pinocchios långa näsa och föreställningen tog slut, men publiken skrattade och hurrade. Pinocchio ville gå hem igen, men Stromboli hade andra idéer. Han tog tag i Pinocchio och satte honom i en bur. Du tillhör mig nu, sa Stromboli. Medan Pinocchio grät dök en talande syssa nu. Förstår du, Pinocchio? Om du hade gått till skolan som Gippetto sa till dig hade inget av detta hänt. Men syssan tyckte att Pinocchio kunde få en andra chans så han sprang hem till Gippetto och berättade att Pinocchio behövde hjälp. Gippetto sprang snabbt till dokteatern. Där hittade han Pinocchio och tog ut honom ur buren sju sju skrek stromboli och sprang mot gepetto den där dockan är min pinocchio tänkte snabbt och la krokben för stromboli som ramlade i en låda full med dockor både pinocchio och gepetto lyckades smita hem Åh, pinocchio sa gepetto se på din näsa det är det som händer med små pojkar som ljuger Pinocchio bestämde sig för att berätta hela sanningen för Geppetto och hans näsa blev mindre och mindre. Och helt plötsligt insåg han att han inte längre var gjord av trä utan var en riktig pojke. Han levde lycklig i alla sina dagar med Geppetto och ljög aldrig mer. Slut!